Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 43. Том Стержес втупився в дошку оголошень. Виявляється, тепер коти можуть переносити якихось обівчих бліг. Він сидів у просторній залі очікування клініки в селищі Антокс. На незручних пластикових стільцях сиділи ще близько 20 людей в очікуванні, коли їх імена з'являться на рухомому рядку екрана, разом із номером кабінету. У якийсь момент відвідині лікаря перетворилися з очікування в коридорі, поки тебе пустять до обов'язково переобладнаної вітальні його дому, де сидіння у поганенькій подобі аеропорту в очікуванні рейсу Мос ейр Максимальна тривалість польоту – 10 хвилин. Звісно, була й невелика різниця. У ті лічені рази, коли Том кудись літав, і близько не було стількох пасажирів, які виказували б серйозну наркотичну залежність. Сьогодні він... Лише зміг витягти себе з ліжка і прийти сюди, бо головний біль посилювався. До того ж, у Стержеса різко з'явився вільний час, бо його відсторонили від роботи. Після вчорашнього рейду на редакцію цього химерного світу, він поїхав прямісінько до відділку і попросив Пателя з технічного відділу показати йому те, що є на жорсткому диску. Потрібне зображення знайшли доволі швидко. Вони з Пателем довго сиділи і просто на нього витріщалися. Чи можливо, почав Стержес. Сфальсифікувати щось таке. Ну, коротше, типу цей типове для речення складалося приблизно з п'яти зайвих секцій, перш ніж переходило до фактичної інформації. Теоретично, в наші дні сфальсифікувати можна що завгодно. Ясно. Можу, типу, якщо хочете, можу, знаєте, сказати вам часову позначку файлу. Коли його створили, і все таке. Світлину створили за лічені хвилини до фатального падіння Саймона Браша з даху будівлі Денерт. Паталь підтвердив таймінг, потім перевірив його і перевірив повторно, і за цей час головний біль у стержиса сягнув справді нестерпного рівня. У голові так бемкало, що, здавалося, ніби сприйняття кольорів змінювалося, неначе хтось крутив туди-сюди налаштування контрасту на телевізорі в такт басам. Він заплющив очі, поки патель уже в четверте все перевіряв. Інспектор, а ви. Типу, це не моя справа, але цей ви в нормі. Стержес розплющив очі. Патель нахилився над ним. «Ви тут, типу, трошки впали?» «Все добре, просто втомився. То що?» Повторна перевірка після попередньої повторної перевірки дала такі самі результати. Крім того, Патель провів ще й серію тестів, але не знайшов жодних ознак маніпуляції. «Гаразд», – позвався Стержес. «Нікому про це не кажіть». «Ага, добре, без проблем. Хоч би хто це сфальсифікував, вони, походу, знаєте, ну, типу в натурі прям реально круті». Мені здалося, ви сказали, що це не фальсифікація. Патель подивився спершу на Стержеса, а потім знову на екран. Ну, цей типу, знаєте, а, а що ж воно ще, як не фальсифікація, хіба ні? Стержес кинув останній погляд на монітор Пателя. Тупі очі величезного монстра, який ніби без жодних зусиль тримав фотографа над землею довгою міцною кінцівкою. Ре ж, озвався Стержес, очевидно. Він повернувся до свого кабінету і за зачиненими дверима ковтнув чотири пігулки знеболювального Ба навіть спробував виконати дихальні вправи, які завжди вважав маячнею. Коли біль нарешті стишився до глухого, невпинного гарчання, він попрямував до кімнати для допитів, куди запхали містера Окса Чина. Говорити він почав ще перш, ніж дійшов до стулу. Був злий. Пишаєшся собою. Окс підняв руку. Я розумію, що не треба було брати жорсткий диск. Після цих слив його обличчям промайнув панічний вираз. Я, звісно, не кажу, що брав його чи не брав. Я кажу без коментарів, ось що я кажу. Стержес перся стіл кулаками. Я не про це засранцю. Агов. А як іще звертатися до людини, яка скористалася смертю дитини, щоб сфальсифікувати фото? Окс скидався на обуреного. Слухайте, оце ні. Я б ні за що такого не зробив. Це фото справжнє. Воно не може бути справжнім, викрикнув Стержес. Воно справжнє. Саймон був моїм другом. Я б ні за що. Трінгіш. Та що вам про це вбіся знати? вигукнув Окс. Таким самим тоном, що й Стерджес. Працюєте для людей, та ви тільки гнобите всіх. Я намагаюся докопатися до правди. Стержес втиснув кулаки у стіл, бо в голові знову забимкало. Ви бачили правду, та тварюка вбила Саймона, і вона ж була у того бомжа. У нас є свідки. Це не може бути. Не з тих Стерджес що робить, як схопив Окса за сорочку і штовхнув до стіни. Скажи мені правду. Тут у нього вчепилися чиїсь руки і відтягнули. Сержанти Вілкерсон не він підняв руки, і вони відпустили. Обличчя виказували, що ті двоє приголомшені. За весь час на службі це вперше стержес підняв руку на підозрюваного. Він витягнув руки перед собою, наче вони якимось незбагненим чином зрадили його. Вілкерсон тихо сказала, «Бос хоче вас бачити. Я зайнятий». Це було не прохання. Вілкерсон і Мерфі стали у нього і вивели з кімнати. У коридорі він зупинився і розвернувся. Знічено скривився, відчуваючи напругу колег, готових знову його стримати. Ок стояв у кутку і дивився на нього, наче на злого службового пса, якого ненадовго вгамували. Містер Чен, я хочу перепросити за те, що зараз сталося. Я сам доповів незалежному управлінню з питань поведінки поліцейських, подам повну письмову заяву та щиросердне вибачення. Я б хотів, щоб ви зв'язалися з управлінням. Офіцери детально розкажуть вам, як це зробити. Ще раз глибоко перепрошую, що підняв на вас руку. У сучасній поліції така поведінка неприпустима. Окс мовчав лише збентежено дивився йому слід. Потім його відвели до кабінету Клейборн, де вона разом зі старшим інспектором повідомила, що колеги зауважили в нього ознаки стресу та потреби перерви. Ні, дякую, босе, сказав Стержес. Я б хотів продовжити розслідування. Також я б хотів знати, чи підтвердили мій запит на перегляд записів із камери спостереження у морзі. Клейборн вдала стурбованість. То мовчини розумно. Візьми до уваги далеку перспективу. Ти гарний детектив. «У тебе попереду чудова кар'єра. Тоді дозвольте мені виконувати мою роботу». Він прямо глянув у вічі старшому інспектору. «Дайте мені завершити справу, над якою працюю». «Що ви так оперто намагаєтеся приховати?» «Томе!» – в голосі Клейборн вже звучала переструга. Вдавана приясть щезла. Стержес не зводив погляду зі старшого інспектора. «Хто тисне, щоб цю справу закрили?» «Нема ніякої справи, інспектор Стержес», – буденним тоном відповів старший інспектор. Песхатько помер унаслідок нещасного випадку в стані алкогольного сп'яніння, а розгублений молодий чоловік трагічно вкоротив собі віку. «Усе, що я бачу, це офіцер, який виказує ознаки зриву і доходить непродуманих висновків. З усією повагою, сер, це фігня!» Клейборн хотіла була щось сказати, але старший інспектор зупинив її піднятою рукою. «Добре подумайте, інспектор Стержес, бо наступні слова матимуть величезний вплив на решту вашого життя. Жодної справи немає!» І ми хотіли б, щоб ви на кілька тижнів пішли у відпустку, розслабилися і відновили свою втрачену здатність бачити перспективу. Бажаєте так вчинити? Ні. Гаразд. Старший інспектор похитав головою і відсторонив його з подальшим дисциплінарним розслідуванням. Вілкерсон чекала за дверима кабінету Клейборн, її вигляд мала знічений. Намагалася вдавати, щоб просто поводиться по-дружньому, що їй не дали інструкції провести його до кабінету і залишитися з ним, поки він не вийде з будівлі. Поки Том збирав речі зі столу, Вілкерсон, що намагалася, не зважати на флакончики з пігулками, які він дістав із шухляди. Замість цього акуратно зачинила двері і тихо заговорила. Бо я не думаю, що Чен звертатиметься до НУППП, а ми з Мерфі не будемо. Він має звернутися, обірвав Єстержес. А ви маєте цьому посприяти. Тож я очікую від вас обох, що ви доповісте про інцидент. Сержантка Вілкерсон не знала, що відповісти. Утім, я сумніваюся, що це змінить бодай щось. Вів далі стержес. Якщо ти не помітила, мене вже відсторонили. І це за те, що я виконував свою роботу. Не знаю, який козир вони витягнуті з рукава. Але ми обоє знаємо, що моїй кар'єрі кінець. Він поїхав додому, довго лежав у гарячій ванні, а потім спробував заснути. Голову переповнювали біль і спогади про фотографію, тому зранку він нарешті вирішив повернутися до лікаря і пройти обстеження, що їх йому пропонували попереднього разу. Том сидів у кімнаті очікування, коли в кишені раптом завібрував телефон. Він виливав його й довго дивився на екран. Номер був невідомий і кортіло перемкнути дзвінок на голосову пошту. Зважаючи на відсутнє соціального життя, жодних сумнівів – дзвінок робочий. Але якийсь пискливий голосок усе одно не дозволив ігнорувати його. Стержес натиснув кнопку прийняття виклику. Алло. Вітаю, інспектори Стержес. Доброго ранку, міс Віліс. Доброго. «Я е, скористалася номером, який ви мені дали разом і зі своєю візитівкою». Вона здавалася знервованою. «Так, ж. У вас усе нормально?» «Просто спитай!» – гаркнув, здаля чоловічий голос з ірландським акцентом, на що йому тихо відповіли, але слів не розібрав. «Чим я можу вам допомогти, міс Віліс. «Що ж, дивіться. Я розумію, що прозвучить як божевілля, але нашу подругу забрало... Це важко пояснити. Створіння з фотографії...» Стержа знову відчув наростання болю. «О, так, воно. Ясно. Єдиний спосіб повернути її – нам треба поговорити з Оксом, з тим хлопцем, якого ви вчора заарештували. Він може її знайти і…» На екрані над дверима відобразилося повідомлення, яке запрошувало те Стержаса до четвертого кабінету для огляду, але він не побачив оголошення, бо вже йшов на вихід. «Зустрінемося біля стретфорської дільниці через 10 хвилин». Машем поки що без марсіан. Містечко Машем у північному Йоркширі – одне з небагатьох у сполученому королівстві, де жодного разу не було зафіксовано НЛО, на превеликий жаль місцевого дослідника цього явища Джейкоба Ренсдейла. Щоб виправити це, містер Ренсдейл відкрив інформаційний центр для міжгалактичних туристів у надії привабити НЛО. Машем – чудове квітуче містечко, і я думаю, якби відвідувачі з інших галактик просто дали йому шанс, воно приємно їх здивувало. У нас працюють дві броварні, а у вересні проходить овечий фестиваль, який завжди користується попитом. Адже навіть у чортовому Тирску торік було одне НЛО – справжній трикутник, який промчав небо неподалік літального апарату Королівських військово-повітряних сил. То чому б не завітати сюди? У нас у сотні разів краще, ніж у нещасному Тирску. Єдине, чим вони можуть похвалитися, це те, що в них народився творець телепередачі, і вони вічно тільки цим і хизуються. Якщо якийсь міжгалактичний мандрівник має намір включити Машем до свого маршруту, містер Ренсдейл наполегливо радить зробити це не в перші два тижні червня, бо він уже забронював відпустку в іспанському Торемолінусі. Розділ 44. Швидко і впевнено. Думав стежець, це головне, швидко і впевнено. За все життя він ще жодного разу не порушував правил. Ба більше, якщо в його житті й була якась мотивація, то це фанатичне прагнення притягнути до відповідальності тих, хто правила нахабно порушував. І ось тобі на. Коли він заїжджав на стоянку навпроти Стретфордської дільниці, Ганна Віліс уже стояла біля зеленого ягуара і нервово роззиралася. Том був радий її бачити. Але радість трохи спала, коли опустилося Вікно заднього сидіння й загорла в Бейнкрофт. Ну, а чудово. Ось нарешті розбійний гнобитель, якого купнули підзад. Саме на вас ми й чекали. Стулипельку. прошепіла Ганна. Ви обоє проти свободи слова. Тепер ясно, чому ви так порозумілися. Стерже зайняв пасажирське сидіння попереду, а Ганна швидко виклала ситуацію. Тварюка справді існує, її контролює якийсь американець. Вона забрала стелу, дівчинку з редакції, яку стержець ледь пригадував. Дивіться, сказала Ганна. «Ми можемо спробувати піти з цим до поліції, але треба діяти якнайшвидше. Ми не знаємо, що цей чолов'яга задумав». «Знаємо», – втрутився Бенкрофт. «Але його задум не добрий, а пояснювати довго». Стерджес визернув у вікно і глибоко вдихнув. Буває таке, після чого нема вороття. Але вибору теж нема. Він думав про це, поки їхав, і рішення уже ухвалив. Втрачати не було чого, а понад усе глибоко в душі він бажав знати правду. І до дідька наслідки. Він кивнув собі. Поліція нічого не робитиме. Мене відсторонили за те, що я намагався свіймати це створіння, хтось із великим впливом все зам'яти. Вражає. підвюджував Бенкрофт. Поліцейський стандарт у цьому. Стули пельку, повторила Ганна, яка благально дивилася на Стержеса. Якщо поліція нічого не робитиме, доведеться нам самим. Якщо телефон стали в неї з собою, окс може й відстежити, але треба витягти окса. Стержес похитав головою. Я не можу цього зробити. Ганна занепала духом. Але я можу провести всередину вас». Швидко і впевнено, Стержес війшов до відділку і наблизився до брікстука в кабінці. Не було сенсу намагатися війти, як зазвичай. Стержес ладен був побитися об заклад, що його перепустка вже не діє. «Привіт. Джиммі, можеш пікнути за мене?» Сержант обвів підозріливим поглядом спершу його, потім Гану в нього за спиною, яка намагалася здаватися розслабленою і милою. «Стержесе, я думав, ви...» Я у відпустці, просто прийшов по деякі речі. Він узявся за двері і очікувально глянув на Брікстока. Вишкіл його колеги змагався з природним людським бажанням не ускладнювати ситуацію. Бріксток натиснув кнопку і пропустив їх. Стержес цілеспрямовано крокував коридором. Треба все зробити якнайшвидше. Рано чи пізно хтось та й зауважить, що мене тут не має бути. Він звернув ліворуч, потім праворуч, далі квапливо спустився сходами до підвалу. Двійко людей, яких проминав, обвели його спантиличеними поглядами. Том зрозумів. Він не був тут популярним і припускав, що новина про його відсторонення від учора стала однією з головних тем для обговорень. Стержес відчинив двері до камер, а констебель Дункан Дірінг відірвав погляд від документації. Дірінг украй кепсько виконував свої обов'язки і домігся того, що його залучали лише до паперової роботи. Він був мертвим вантажем, а це означало, що порушення правил, чого й потребував від нього Стержес, було його другою натурою. «Цій жінці потрібно побачитися з хлопцем у четвертій камері», – повідомив Стержес. «Родинні обставини. Добре», – озвався Дірінг. «На ці? в нього чомусь був шоколад. Привезти в кімнату для допитів?» «На це нема часу. Стержесу навіть не потрібно було вдавати нетерплячку. Я схвалив. Його сестрі потрібно з ним поговорити». Дірінг глянув на Ганну і нервово усміхнувся. «Сестрі?» – Стержес ступнув вперед. «Так, сестрі. Що? Ті, ти думаєш, що в людини монголоїдної зовнішності «Не може бути сестри з європоїдними рисами? Ніколи не чув про всиновлення? Відчиниш камеру, чи мені написати на тебе доповідь про дискримінацію за расовими ознаками?» Ось і виявилася перевага репутації покидька. Люди переконані, що ти залюбки підкладеш їм свиню. Коли двері камери відчинилися, Стержес присоромлено відзначив, що Окс здригнувся, ледь побачив його. Він відступив у бік, а коли Окс уздрів Гану, вираз його обличчя змінився на суміш спантеличення і полегшення. Вона швиденько присіла на лаву біля окса. Дякую, констеблю, Дірінг. мовив стержес. Можеш не зачиняти дверей. Я покличу, коли він закінчить. Дірінг кивнув і поквапився на вихід. Стержес зачекав, поки звуки кроків офіцера не стихнули, а потім повернувся до окса з Ганно і тихо кивнув. Мерші. Що відбувається? запитав Окс. Нема часу пояснювати, відповіла Ганна. Треба знайти стело, а Грейс каже, що ти знаєш, як це зробити. Окс нервово зиркнув на стержеса. «Я не знаю, про що ти». «Оксе», – гладалі Ганна. Та тварюка забрала стелу. «Так, той чортів величезний монстр. А тепер скажи, як нам її знайти, хочеш?» Ок знову крокомару звернувся і пошкріб щитину. «Оксе, мій телефон. На ньому є додаток-шукач. Я його скачав, щоб встановити на телефон Грейс, щоб...» «Констеблю Дірінг». Стержес вийшов у коридор. «Мені негайно потрібні особисті речі цього затриманого». Розділ 45. Стела куштувала алкоголь лише раз у житті. Це сталося ще на старому місці, яке вона тепер подумки називала колишнім життям. Вона була надто юна, але, як завжди, намагалася влитися у колектив. Одна зі старших дівчат якось роздобула пляшку горілки, і вони пішли на галявинку в лісі. Дівчата дали їй трохи горілки розбавленою колою, і на смак було майже як кола. Тільки трішечки відрізнялося. Вони сиділи навколо вогнища і потякали про все на світі, а Стела вперше в житті почувалася так, наче в неї справді є друзі. А потім їй стало зле, не би світ збився в зосі. Вона підвелася і спробувала перепросити, після чого спотикаючись відійшла подалі від вогнища блювати. У вухах Бринів уже якийсь інший сміх. Коли дівчина повернулася, на Галявині нікого не було. Їй цей випадок дав аж два цінні уроки. Перший. Людям довіряти не можна. Другий. Алкоголь – це відповідь на запитання, як усе зіпсувати. Зрештою вона дісталася додому. Джейкоб застукав її на спробі прослизнути чорним ходом. Він здавався ще більш розчарованим, ніж зазвичай. Якусь мить Стела чекала, що він скаже щось, натомість Джейкоб звелів їй йти до своєї кімнати. Наранок у голові бенкало, і вона радо померла. Цього разу, коли дівчинка розплющила очі, відчуття були ще гірші. Але тепер вона вже померти не хотіла, бо смерть... Очевидячки була неминуча. Стела сиділа на пластиковому стільці посеред якогось смердючого складського приміщення. На задньому плані в плямах світла, що проникало крізь тьм'яні вікна попід стелею, вимальовувалися силуети згромаджених на купи меблів. Тхнуло гнилою деревиною розкладанням та єржею, а десь у далині чулося безперервне крапання води. Зі стелі перед нею звисала електрична лампочка, під якою розливалося коло світла. У центрі стояло щось схоже на купіль з яскраво-білого каменю, який, не й би, сам ледь пульсував світлом. На доліці навколо нього розташувалася колекція дивних з вигляду приладь. Ніж із зазубраним лезом, моток шпагату, кілька яблук, чаша, щось пухнасте, чого Стела не могла як слід роздивитися, а найнесподіваніше – пляшечка кетчупу. Їх оцінював поглядом лисий коротун, якого Стела бачила спершу на фото, а потім якоїсь короткої миті вдома у Грейс. «Грейс!» – Стела спробувала закричати. Їй потрібно було знати, що сталося з Грейс, але губи не бажали ворушитися. Жодна частина тіла не ворушилася. Вона могла лише дихати. Її якимось чином позбавили можливості рухатися. Щось металеве сковало за на дотик воно було водночас холодним і пекучим. Хоча це не пояснювало, чому іншими частинами тіла вона теж не могла поворухнути. Стела хотіла, щоб ноги її послухалися. Щоб можна було скочити й побігти, але нічого не сталося. Череп, здавалося, вібрував, коли намагалася заговорити, але, попри все, губи не бажали розтулятися. Над її головою промчала тінь, а потім просто перед нею, неначе вирвана з нічного жахіття, виникла морда монстра з дикими безсмяними очима, які вдивлялися їй у вічі. В обличчя повіяло його згірклим подихом. Усе єство стели прагнуло виблювати, коли істота провела грубим язиком по її щіці. Поганий пес. Звір вирискнув і захнувся, наче його вдарило електрошокером. Коротун підійшов до стели і широко посміхнувся. О, чудово, ти прокинувся. Пробач, песикові, побоююся, його ще треба дресирувати. Після цього почулося гарчання на низькій ноті, від якого інша людина злякалася, але Коротун уваги не звернув. Натомість він театрально вклонився, помахуючи рукою. Чарлі Моретті, до ваших послуг, мадемуазель". Він випростався і підійшов ближче. Якщо чесно, знайомство з тобою – велика радість. Я справді думав, що ваш вид лише міф. Якби час дозволяв, я б тебе дослідив, але трясся, на нас тисне певна проблема. Чоловік оцінив її поглядом. Цікаво, ти взагалі знаєш, хто ти така?» Він придивився до неї та коротко мотнув головою, ніби струснув за мріяність. «О, як же весело!» Він дістав із кишені хустинку і витер слину з обличчя стели. «Вибач за це, і де це поділися мої манери?» Я не відрекомендував тебе решті команди. Мореті крутнув пальцем у повітрі, і Стела відчула, як незрима сила підняла і прокрутила її. Вона піднялася метра на півтора над землею, тож тепер була більш-менш на одному рівні з двома іншими полоненими. Їх ніби прикували до рифленої металевої стіни. Грубі металеві кайданки охоплювали руки, ноги, талію і шию в обох. Вони були, мов, розп'яття. Роти обом закривали шкіряні кляпи. Моретті спершу підійшов до чоловіка в поношених джинсах, заляпаний паті й грубій курці. Борода в того була неохайна, його очі зиркали на стелу з жахом. Моретті змахнув руками, як ведучої вікторини, який показує учасникам призи. Це, хм. якщо чесно, я досі навіть не замислювався про те, щоб спитати, як його звуть, назвемо його невезучим волоцюгою Старий нудний тип 2. Моретті підійшов до жінки у порваній нічній сорочці й халаті. З вигляду їй було років 50 мала русяві кучері. Це Віра Вудворд, стара добра Віра, тип 6, і то злісний. Їй подобаються довгі прогулянки пляжем, любить шити і приносити себе в жертву, щоб вижила її родина. А ще вона трішки боїться лоскоту. Він привів пальцями по голих п'ятах жінки. Хоч у якій паніці була стела, вона не зауважила в очах Віри такого страху, як у безпритульного. У них була тільки лють. Мореті знов крутнув пальцем, і Стелі стало зле від різкого обертання, після чого її посадовили назад на стілець. Рухатися вона так само не могла. Я хочу, щоб усі знали. Що жертва, яку ви сьогодні принесете, послужить найдостойнішій справі. Ви помрете, щоб хвора дитина могла жити. Маретті мелодраматично стиснув руки і підніс до грудей Хіба ж це не прекрасно. Вам слід пишатися, бо ви станете частиною чогось по-справжньому особливого. Це буде найяскравішим фінальним моментом ваших маленьких сумних життів. Меретті наблизився до стели і торкнувся пальцем її носа. Мені це видається марнуванням твоїх унікальних якостей. Але, на жаль, є угода, а я таки людина слова. А тепер Меретті повернувся на підборах і двічі ляснув у долоні над головою, наче в танці. Розпочнімо наше шоу. Стела почула звук, наче кулаком ударили в металеві двері. Звір загарчав. Ага. сказав Меретті. Якраз. Останній шматочок пазла прибув саме вчасно. Він повернувся до звіра. Звір дивився на Моретті на якусь мить довше, ніж варто було, і посмішка спала з обличчя коротуна. Не примушу мене двічі просити, за старих Моретті. Ти ж знаєш, що я цього не люблю. Звір повернувся і без зусиль відкопив купу майже двометрових прутів. Гарний хлопчик, Моретті знову розвернувся до тріці. Знаєте, коли я вперше зустрів містера Мерчента чи ж песика, як він любить, щоб його називали, він мене не вразив. Здавався слабким і хамовитим, але мені потрібен був песик а перша спроба його створення закінчилася огидною вирвою в землі. Він витріщився на звіра. Отак, ти не був моєю першою спробою. О, господи, ні. Гадаю, за все гівняне життя ти таки не став ні для кого пріоритетом. Звір розявив пащеку і загарчав, але Муретті його ігнорував. Єдина риса, яка виправдовує його недоліки – це щира любов до бідолашної хворої донечки Кетті. Він на все піде, аби її врятувати. Себто на все, крім виконання простих наказів. Маретті підійшов на крок ближче до звіра. Утім, попри постійні невдачі, криваві сліди, які ти лишив по собі, і небажану, ба навіть украй незручну увагу, яку вони привернули, мені вдалося приготувати лимонад із тих паскудних крихітних лимонів, які ти приніс. Тож я лише хочу сказати, що цього разу кулак загупав по металу наполегливіше. «Іду», – радісно гукнув Маретті і знову понизив голос. «Я так чекав на цю мить». Руки мереті почали рухатися так швидко, що за ними неможливо було встежити. Металеве пруття вирвалося з лап звіра і почало обвиватися навколо його тіла. Звіру розпачі загарчав і марно заборсився у лищатах, які стискали його, поки він зрештою втратив рівновагу і повалився долі. Верхні лапи були притиснуті до тіла, а нижні – стулені до купи. Стела бачила, як він напружував м'язи, але вивільнитися не міг. Іще один прут обвився навколо морди, примушуючи стулити по щеку. Тепер звір міг лише жалібно скавчати. «Маретці!» – крикнули з надвору. «Одну секунду!» – відрізав роздратований Маретті, якому псували розвагу. Він нахилився над звіром і зазирнув йому в червонясті очі. «Я б сказав нічого особливого, але це таки особисте. Ти нагадуєш мені всіх отих любителів помахати кулаками, які ще й не вміють дихати носом. У дитинстві вони перетворювали моє життя на пекло, а вже про тих, із ким я познайомився у в'язниці, годі й казати. Це так як ти, зробили мене тим, хто я зараз. Тож, бачиш, у це певною мірою твоя провина. Моретті висручився і поворухнув рукою в повітрі. Стела почула, як зі скреготінням і ржавого металу відчиняються масивні двері. Чим ти, в Віса, займаєшся ще й без нас? Спитав хтось без жодного акценту і без жодних спроб приховати роздратування. Моретті подивився на Стелу і заграв бровами. О, в мене проблеми. Той, хто говорив, наблизився до Моретті. Це був... Голомозий чоловік із яструбиними руками, вдягнений у чорний костюм. Неймовірно високий, на повний зріст, чи не понад два метри. Однак він горбився, бо перед собою штовхав інвалідний візок. У ньому сидів підліток, без жодної волосини, з такою блідою шкірою, якої стела ще не бачила в живого створіння. На обличчі в нього була киснева маска, трубка від якої тягнулася до циліндра за візком. «Осі, – мовив Меретті, – це Оксандр і його юний друг Деніел». Деніел, Ександр – це всі. Оксандр, той високий, у чорному, намагався не дивитися на стелу та інших в'язнів. Очі хлопця здавалися такими затуманеними, що він навряд навіть усвідомлював, де опинився. Моретті виразно глянув на звіра і знову заговорив. «Деніел – та бідолашна хвора дитина, яку ми цього прекрасного дня вилікуємо». Звір качався до лівкою і жалібно скавчав. Високий чоловік не зводив погляду з Моретті. «Ти б не міг знизити градус театральності. Мій начальник доручив тобі виконати завдання швидко і тихо, але поки я бачу лише те, що ти з цим не впорався. Меретті нахилився над купелю та почав робити складні паси. Перепрошую, але останнім часом важко знайти нормальних помічників. Ти перетворив просте завдання на ідіотське шоу. Веселий тон повністю зник із голосу Меретті. Просте! Його б не виконав ніхто, крім мене. Ніхто, крім тебе, не бажав. Ксандр поправив ковдру, накинуту на коліна Деніела. «А це не одне й те саме. Мій начальник дав тобі повну свободу дій із дуже специфічною метою. Він може забрати її так само швидко». Моретті витягнув руки по швах. «О, я перепрошую. В такому разі мені слід довірити це просте завдання вам? Не намагайся блефувати, Моретті. У тебе немає козирів. Ми обоє знаємо. Ти що завгодно зробиш, аби тільки не вертатися туди». Моретті крутнувся і витріщив очі. «І ви вважаєте гарною ідеєю погрози тому, кому нема що втрачати?» Ксандера дикі нотки в голосі Моретті заскочили зненацька. «Заспокойтеся, містере Моретті. Попри невдачі, це невдовзі закінчиться добре для всіх сторін. Так, закінчиться, якщо мені не заважатимуть виконувати мою роботу». Ксандер провів довгими кислявими пальцями по своєму костюму і ледь помітно кивнув. «Ну гаразд». Моретті повернувся до купелі і заходився знову жестикулювати. «Сподіваюся, ви пам'ятаєте про інші пункти нашої домовленості». Сандр дістав носовичок і промокнув під зі щик. «Зробіть, що треба, і отримаєте все, про що домовлялися». «Чудово!» Мариті добрі 20 секунд вдивлявся у купіль, після чого підняв голову і з широкою посмішкою обвів кімнату поглядом. «Що ж, тоді, він ляснув у долоні. Час для шоу!»